du lyssnar på cinemateketts podcast. Nej, okej, nej, okej. No, okay, how, no okay, how, what did, no, you, what no, did for, Okay, let's well, let's have, well. No, no, no. Well, you know, because, I mean, film Cannibalism, bad sex and done a lot of drownings. Martin Scorsese är känd för att ha, för att säga, ja, har The script, and then you have to fill in everything that wasn't there, and, and put in little details that's going to build for the film. I understood that this was an unmistakable experience that I didn't want to miss, and I didn't do that. The meeting with the public—it was, it was absolutely yeah, fantastic. Varmt välkomna till cinemateket och vår samtalsserie Actor Studio på cinemateket. Den här samtalsserien arrangerar vi tillsammans med dramatiska institutet. Och det är jätteroligt att som vanligt att se att, det är, att många av er här i publiken är studenter på skolan. Ehm. Så varmt välkomna till er och även från Teaterhögskolan idag. För er som är intresserade av just svensk film vill jag tipsa om en annan visning vi har nu på lördag klockan 14.00. För då visar vi en film som heter Vi hemsla vinnor. Och den har Göran Evedal som sitter i vårt programråd, valt och han kommer att inleda den tillsammans med Sissla Kyle. Och det kommer bli eh, definitivt underhållande, så missa inte det. Senare i november den 25, när man bestämt, så firar vi att den svenska filmfotografen Gunnar Fischer fyller hundra år. Och det gör vi med ett samtal med bland andra hans två söner. Och vi kommer också visa smultonstället den kvällen. Sen följer det runt om i november flera visningar av de filmer som Gunnar har arbetat med under hans långa och imponerande karriär. Nu ska jag lämna över ordet till vår fantastiska samtalsledare Johanna Koldunen. Välkommen! Hej! Hallå! Det var en bekant till mig på internet som sa att hon känner sån... Jag vet inte om jag kan göra det rättvisa. Att hon har skavsår i fontanellen för att, hen, för att hennes huvud skavar mot pepptaket när hon tänker på svinalängorna. Så mycket väntar hon på den här filmen. Jag vet inte riktigt exakt vad det betyder, men det är en väldigt stark bild. Och jag har sett den här filmen och jag älskar den. Jag vill bara börja där. Jag älskar den här filmen. Eh, vi har den stora glädjen i kväll att få möta eh, Pernilla August som har gjort 53 film- och tv-roller. Eh, och väldigt många fler roller för teatern. Eh, och som skådespelare är hon prisbelönt i bland annat Cannes, Rouen och Chicago. Hon har två guldbaggar fler nomineringar än så förstås. Hon har spelat mamma till Darth Vader, Jesus Kristus och Ingmar Bergman. Brukar man ofta nämna i här sammanhangen. Eh, men jag tror att vi alla har en, en egen Pernilla eh, som, som har det där fnittret där ute, det tror jag är hon <laughs> ändå så har man haft sin egen penilla med sig så, så när vi träffades här ute för en stund sedan så blev jag alldeles starstruck och jag trodde att jag är immun nu men det är jag verkligen inte wow Uh, nu långfilmsdebuterar Pernilla August med Svinolängorna. En film som är helt häpnadsväckande mogen. Den har ett berättande som är både självklart och intressant. Och uh, Då har hon då alltså redan för denna film också hunnit belöna sig. Bland annat Hamburg, São Paulo, Lübeck och Venedig. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Pernilla August. Men vänta lite, före vi sätter igång så har vi en liten överraskning. Jag skulle vilja be Pia Lundberg, chef för utlandsavdelningen, att komma fram. Med väska kommer jag fram. Kära Panilla, åh vad vi har haft och har fullt upp på utlandsavdelningen på Filminstitutet sedan Svinarlängerna började åka runt i världen. Det började med världspremiär i Venedig. Och där var du tack och lov själv och kunde ta emot bland annat publikens pris för bästa film i kritikerveckan. Sen var du också i Hamburg där du fick ta emot pressens pris. Men sen kom det priser i Sao Paulo, bästa film, juryns stora pris för bästa film. Och bästa skådespel, bä, pris till bästa kvinnliga skådespelare till Nomira Paz. Och dit fick en ambassadör komma och hämta priset. Och sen var det Lübeck Och där vann du det finaste priset för bästa film. Och då fick Jan Göransson, spela vår presschef, spela Penilla August på scen. Lite knepigt. Det var väldigt gulligt. Då. Så nu har jag fått i uppgift att läsa motiveringen från juryn i Lybäck. Översatt till svenska. Ska vi se... En film som starkt berör oss genom sin tematiska relevans och omvälvande intensitet. Det konsekventa konstnärliga utförandet i kombination med imponerande skådespelarprestationer och en visuell skicklighet är väldigt övertygande. Vi var djupt rörda av uppgörelsen med till synes hopplösa levnadsförhållanden som likväl sist och slutligen besegras. Medan handlingen vecklar ut sig ser vi en film som är både samhälleligt relevant och konstnärligt kvalitativ. Och så har vi prispokalen. Nordische Filmtage Lübeck. Amen! Titta! Wow. Gud var roligt! Tack. Och vi ser fram emot ännu fler priser världen över eftersom det är många, många festivaler till som ska visa din film. Oj, oj. Oj, oj, oj. Ja. Tack snälla! <laughs> surprise, press. Ja, vad härligt! Ja. Jag tror att jag kan ställa någon fråga som kan toppa det där emotionellt. Men jag tänkte att vi ska börja med att gå bakåt i tiden som man ofta gör. Du var bara barnet när du stod på scenen första gången. Det var ju någon sorts skolpjäs. Ja. Varför did du spela då? Um, nobban i huvudsaken att man är frisk. Jag gick på vår teater på Medis. Och, um, ja, det, det var det faktiskt det första gången. Eller jag ska säga att det var första gången som jag upplevde att... Det förstod jag långt senare faktiskt. Men den här upplevelsen av att stå på scenen och att ha en publik som lyssnar. Och det här mötet med publiken. Det var, ja, det var alldeles fantastiskt. Jag minns att jag tänkte på det jag tror jag, när jag spelade dockhemmet på Dramaten. Så kom jag att tänka på den där situationen och den där episoden. Att det var precis samma känslor där man... Det är tyst om man har en kontakt med publiken. Så, det har... så, så vad är det som händer då? Är det att, eller varför är det, så, är det så stort? Är det för att man har allas uppmärksamhet? Alltså är det liksom en bekräftelse eller är det ett, ett utbyte? Eller är det någon slags flöde ut från dig? Jag tror att det är mer den där magiska momenten. Att man inte riktigt vet vad som ska hända. Som ju är ja, men ett givande och tagande på något sätt. Mellan publiken och, och scenen. Jag, jag, jag på att säga jag har ingen erfarenhet av det här. N när jag spelade teater i mm. skolan så, här, så fick jag alltid spela vakt nummer fem. Och sånt. <laughs> men, så, jag har en, jag, så därför måste jag fråga så läkmansfrågan. Lekmans, Vad är det som händer då? När man repeterar så spelar man ju för varandra på mm. något sätt. Och för regissören kanske. Mm. Vad är det som händer när man tar in en publik? Oj, ja, men det är, då... ja, det är då det händer. <laughs> Ska säga. Det finns ju, det tycker jag är så vackert på något sätt- den där triangeln som bildas mellan publiken och, och hos oss på scen. Och jag har faktiskt upplevt samma sak vad det gäller film. Det var, det var, det var Liv Ullman som alltså lite gav mig nyckeln till den upplevelsen. Och framförallt Sven Nyqvists eh, sätt att ha kameran. Där man också kände att... Jag tror många år tänkte att... Kameran är, någon, är liksom någon som står där borta. Sen är det vi som mm. håller på. Men med det var enskilda samtal vi gjorde då. Då var det precis som den här upptäckten. Att, att vi faktiskt är tre. Att kameran är med. Men vi är tre som lirar på något mm. sätt. Och det var en fantastisk upplevelse. Att man vidgar lite mer på något sätt. Men det var ju ganska mm. sent. Uh, ja. Du hade gjort film i 15-20 år före det. Ja. Påverkar det hur du spelar då? Att inse det här om kameran? Alltså, jag kan själv se det i den filmen. Jag kan faktiskt se att det är något, ja, det är liksom ett, en ny riktning på något sätt. Den, den är inte lika avstängd. Det, alltså, vi pratar om nyanser verkligen. Men, men det, det, det, det, det var mer än att ha upplevelse tror jag. Den där känslan av att, ja, att vi två. Att, att vi, vi, vi gör det här tillsammans. Liksom. Var du ett läsande barn? Um, nej, det var jag inte. Jag läser väldigt, väldigt långsamt. <laughs> uh, de, för, jag funderade när du när du bestämde dig, du hade en dröm att bli skådespelare. Vad föreställde du dig att jobbet är då? Var det bilder eller var det kläder eller var det att jobba med ord? liksom? Nej, det tror jag inte. Jag, jag tror att det var mer... Um att gå in i olika gestalter jag tror att det är mer ett psykologiskt tänkande som jag har haft jag, jag, har, alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på vad som gör att människor gör vissa saker eller varför gör en, varför blir man en sån människa eller vad, vad är det av vårt arv och allting Men jag var lite på väg att ta och, och bli terapeut tänkte jag mm. <laughs> eller, så där. eller jag har alltid varit väldigt intresserad av psykologi Mm. Så det, det var nog mer det som, som fick mig in på teatern, tror jag. Det för att gå in i andra gestalter, att få så, så gestalta. Gör du om du får ett manus då, hur, hur går du tillväga för att liksom bryta ner texten till... Man går ju på något sätt bakåt från dialog till karaktär mm. och sen ut igen, föreställer mm. ja. jag mig. Jag jobbar väldigt långsamt, um, faktiskt. Jag måste förstå varenda ord. Och då kommer de till mig på något sätt. Jag får liksom... Äta sönder dem på något sätt. Jag får liksom tugga på dem. Så kommer de. Men... Ja, det, det, det går lite långsamt för mig. Vi pratade med Du har, ju... vi, vi du har ja, fått en, en dyslexi-diagnos, Men ja. nyligen, är nu, Likard, egentligen. Ja, vuxen. faktiskt det. <laughs> ja, precis nyligen. Men, eh... Men det har ju gått bra ändå Så, ja, det är, jag, är... så, så jag undrar jag är... Om du nu Nu vet du att det, ja. att det är en del av smart Jag förstår det nu, jag gjorde ja. faktiskt en beslut Redan förra året Och eh, förstod då Varför det går så långsamt <laughs> Jag har inte riktigt förstått det Jag har nog inte tagit mig själv På det allvaret tror jag Idag kan jag göra det mer Jag, kan, jag vet att jag behöver tid och det har varit situationer när jag, ja, när jag har stressat mig själv, tror jag. I textinlärning och sådana där saker. Och då blir man lätt blockerad. Men idag vet jag att jag, ja, jag behöver tid. Jag tror att jag kan ta mig den tiden också idag. Mm. Det, men det har jag jag, inte vågat förut. Tror jag. jag Jag tror att, det att, det att ingen kommer att tjafsa med dig om du säger att du behöver. Nej, men nu tiden. har jag ju det här i bakfickan. Okej. Liksom. <laughs> Hade det ju du, om, om du hade vetat hela tiden att det är svårt för dig att läsa Hade det hemma dig i din Nej karriär? tvärtom tror jag att det hade varit en hjälp mm. Jag tror att det hade varit en hjälp Men du vet tillbaka till skolan Jag hade så otroligt dåliga betyg och Idag kan man ju få så mycket hjälp Så att det hade nog hjälpt mig ganska mycket Tror jag men Eller man vet inte mm. Jag vet Ä inte kanske Är du en läsande människa idag? Ja men jag läser fortfarande rätt sakta jag, är sådär så att jag, alltså jag älskar att läsa, men, men mitt bästa det, det är sådär, om jag får läsa en hel vecka. Bara läsa och inte göra någonting annat. Så att jag är nog en ganska bra läsare på det sättet att jag läser varje ord. Men, men, <här> men, men jag måste ha tid. Och då, är jag sådär, då går jag bara in i det. Så att jag, det jag älskar det. Men det här och läsa några sidor på kvällen, och det, det kan jag inte. Då försvinner jag. Det är jättesvårt din första filmroll uh, var för Roy Andersson ja. i Gigio. det här Nej. är sånt faktoid som alla bara liksom nämner. och så. Jag, jag har aldrig hört hur det hände. Hur, hur hamnade du i den rollen? Oh, ja, det, var, det var en slump faktiskt. Det var jag och min som var hemma hos hennes pappa och då var det en stillbildsfotograf där som heter Walter Hirsch som har tagit massa fantastiska bilder och framförallt jobbat med Roy. Och så såg han bara att jag vet inte om han visste att vi var liksom, vi höll på med teater. Jag tror min bästis också höll på lite då. Um, så sa han att Roy Andersson letar efter små tjejer. Så nu ska ni inte gå upp och ta en, en polybild. Så att vi bara gick upp och tog en polybild. En sån här polaroidbild. Och sen så var det ingen mer med det. Och sen plötsligt ringde han och frågade om jag ville vara med i en reklamfilm faktiskt. Det är faktiskt den enda reklamfilm jag har gjort. För Kodakistamatic. Mm. Det är jätteroligt. Ja. Tänk din relation till kameran alltså. Hela ja, tiden precis. hade följt dig. Och din pappa var fotograf. Och du ja. gjorde reklam för en kameran dessan. Ja. <laughs> och därifrån, på den vägen. Mm. Visste du då att, att film kommer att vara en stor del av ditt liv? Nej, det visste jag inte. Fast vad jag kände var väldigt tydligt att jag, jag hade fått det i blodet. Det var sådant som att jag vill inte åka härifrån. Jag vill vara med och framförallt det var ju... Roy Andersson tar jag ofta väldigt lång tid på sig också. Det var, jag tror jag låg ner i Ängelholm där en tio dagar. Jag har ju jätteliten roll. Jag tror jag två repliker i filmen och sånt där. Men jag var med. Och jag fick vara där. Och jag fick liksom supa in den här miljön. Och det här fantastiskt förföriska som en filminspelning kan vara. Och jag minns när jag skulle hem och det där. Åh oh, gud, jag, kan inte, jag får bara dra kablar och var med dem där borta. De var så kul. Jag kommer så väl ihåg det alltså. det här är ju intressant. Kunde du föreställa dig då att du kommer att jobba på andra sidan kameran? Nej, men när jag gjorde novellfilmen så hade jag den upplevelsen. Att åh, oh, nu är jag på den andra sidan med dem. Det är mm. faktiskt njutningen. Jag tänkte på den där tanken jag hade när jag var 16 år. Då. <laughs> och det tog tid 2000. Fyra, ja. före du fick uppleva det på ja. Jag har Jag har förberett klipp. Det första klippet ja. är från Den goda Viljan och Jag tänkte att vi skulle titta på det nu. Jag har inte en annan sagt till att pappa måste hålla reda på hårhusarna i öronen. Hur kan man höra mig så mycket hål i öronen? Det är säkert fina så kallade hörselhår. Det får ingen röra. Med mina hörselhår <hörselbord> får <hörselbord> jag en så så. Ja. Från den här filmografien så kunde man ju ha valt ganska mycket, så jag har valt uh, några klipp som kanske alla inte har sett, vi, som är yngre kanske inte har sett uh, den goda viljan. Uh, och jag rekommenderar det, alla som tycker om så stora tv-serier från HBO eller någonting sånt, det här, det här är som det är, det är bara fortsätter, det är underbart, underbart. Och finns på det vid det. Um, du hade, det kändes som att du, ändå gjorde ett visst, att du hade ett visst motstånd mot filmen. Du valde att jobba på scenen när du gick ut till scenskolan. Och... Nej, motstånd hade jag inte. Nej, Nej? Det, var, det var nog snarare så... Nej, men jag gick på scenskolan. Och, jag filmade faktiskt på scenskolan då på uh, andra året tror jag, jag gick. Uh, det gjorde vi Tuppen med Lasse Hallström mm. där. Uh, men sen var det nog mer att... Man försvinner ju lätt när man kommer in på teatern och så där. så blev det det några år så det var jag eller alltid älskat att filma ja. Jag var mer så där vad är filmen? Ja, och sen från Alexander hände förstås och vara Ja, det är precis ett stort genomslag. men, men sen ja, sen det Ja, det röjde några år det. Sen ja. var du på sen ganska länge du var i Gävle och, du var, ja, och sen, men sen hamnade du på Dramaten ja. och, och jobbade med Ingvar Bergman då tänkte mm. du kanske inte på hur mycket du saknar filmen, det vet jag inte. Nej. Uh, men den här rollen blev ju extremt viktig på, på många olika ja. sätt. Ja. Och det är alltså För de som, som inte har sett så är det, är det ett manus av, av Bergman- mm. om hans föräldrars kärlekshistoria- uh, och uh, Bill August förstås mm. regisserade, du var också ni träffades. Mm. Hur uh, fick ett efternamn också. Ja, och två barn också. <laughs> Fantastiskt! Ja, var det, det var en välinvesterad tid att ta den rollen, kan man säga. Uh, och, det, och det, här ju också, det här var ju också det här är det första gången parterna möts mm. eh, i den här scenen och det var ju dessutom så var det en roll som du fick leva med väldigt länge för att du fick ja. spela, spela Anna Bergman igen eh, i andra, i andra produktioner senare. Det, jag undrar, du hade ju jobbat med Anna Bergman ett bra tag eh, och han var, kanske hade någon slags, jag vet inte, faders, nästan en faders figur mm. i, i, i ditt liv? Oh. Nej, ja, kanske. Eller kanske regissören blir det. Man har på Saskos föräldraroll om man ja. jobbar med tiden. Men Han var mig otroligt nära. Vi hade inte jobb, vi hade, vad, vad hade vi gjort? Hamlet och dockhem. Det var under ett dockhem som han gav mig den här rollen. Liksom. Mm. Han just, så hade sagt att, att när du gick på senskolan så kände han att du ska spela några så småningom. Sa han det var ja, det, han det sa jag gjorde ja man ja, ja. hade annan där hade tagat jag i alla fall ja och då sa han kanske var från Alexander där ja hur sa han hur sa han Oj, det var det var ett sånt möte som jag det det glömmer jag faktiskt aldrig nej men han sa jag skulle vara kvar efter repetitionen <laughs> så så sätter det här tjus Alltså, det är så nu kan man här Nu kan man här Jag tror alla har uppdämd behov av liksom så, så, så. Men älskade Ingmar Åh, När han levde så fick Det liksom gick ju inte då men nu, nu får vi vara lite Vi får skoja lite mm. ja. Ja, I alla fall så skulle jag så Sitta bredvid honom där På repetitionssalen Och så tog han fram sin plånbok han hade en stor plånbok med massa gummisnodar runt. så Det var ett väldigt liksom, sådär, stort moment. Och så av med de här gummisnodarna. Och så upp med plånboken och leta. Och så tog han fram ett litet fotografi av sin mamma. Och så sa han. -ja. Här, du ska ha det här. Jag skriver en eh, tv-serie som jag vill att du ska göra. Du ska spela Anna, min mamma. Ja. Det var inte så skulle du vilja spela? Nej. Han kanske äh, inte pratar så. Eller det kunde han ju göra förresten. Ja, det var mer det där momentet med gummisnoddarna och där. Nej, men jag bara minns att jag var liksom Det var en fantastisk upplevelse i alla fall. För det jag tycker en det var stor för... kärlek också. Det var liksom ja. i det där att få, ja, men få hela hans mamma i knät liksom. ja, var... du, levde med hans... ja. du levde ju som hans mamma liksom under årtionden. Alltså ja, lite... det, det, är det är ju också fantastiskt. Ja, det är jättekonstigt och en enorm lyx för en skådespelare att få jag men att få, det var ju som att livet men jag, jag han ju på något sätt nästan skilja med att få tre barn när jag fick göra nästa roll, så att det var som att mitt liv kom i, i synk på något sätt med Anna Bergmans liv det var jättemärkligt men otroligt fantastiskt att få vara med om, att få gestalta någon samma person sådär tio år senare, det var en men, hur hur jobbar 600? man med det? Då, då, då, då måste, måste man utgå från manuset hela tiden? Eller, eller gick det till Ingmar och frågade den här grejen? eller Hur rörde hon sig eller hur gjorde hon? Vet du, att hans manus är var så fantastiskt exakta. Jag vet inte hur mycket Bill och hans att jag arbetade med manuset. Men jag tror inte att vi ändrade någonting i repliker eller repliker. Mm. Alltså, man, man känner ju också att det finns ett språk som är... Det är så vackert. Det är så otroligt poetiskt och det, det svänger om det, liksom. det... Mm. det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att eftersom han själv inte ville regissera- så var hans enda villkor att just du skulle spela Anna. Vet du om det är sant? Jag vet inte. Jag vet inte. Det, det här var intressant. Du sitter, du sitter ja, men jag och kollar jag för säkerhetsskull. Du får vara med lite, va? <laughs> Brukar, han, brukar han du ha honom på axeln lite grann? Mm. faktiskt lite. Mm. Ja, jag kunde känna det nu under när jag regisserade att det liksom... Ja, ibland så hade det på något sätt. Många av dem. Jag, hade haft... jag har både haft Bergman och Videberg. <laughs> Bosse satt här ibland. <laughs> när jag jobbade med barnen framförallt så kunde jag känna. Och den Videberg där... hade ju en sån lätthet i kameran och den där känslan när man... Att inte känna gränsen när man börjar filma. Utan det var som om det bara rullade. Och det tyckte jag så mycket om. Så det försökte jag, jag försökte ta med mig in i regiarbetet. Jag, jag tänkte i ditt sommarplats så... så, så hade så, Lång historia. Du drabbades av en slags, en slags mm. kan man säga Och sen när du äntligen berättade för, för Ingvar Bergman eh, om detta. Och det, hade, det var lite hans fel också. För han hade skrämt dig på en... På en ja, <laughs> eh, Genom att skrika och vara omöjlig. Eh, så... Så eh, när du berättade för honom hur du hade upplevt det, det en sån här paralys på scenen. Så sa han, det där ska du skriva upp. Du får imitera honom också i sommarprogrammet, men det vågar jag inte göra. Det där ska du skriva upp, det kan bli en liten film, mm. sa han. Var det mm. någonting som ni pratade om? Alltså, var, det, var det underförstått att du kan göra film precis lika väl som han kan göra film? Eh, Nej. Att det är tillåtet för dig att göra film? Nej, det har han nog aldrig sagt till mig. Nej, det tror jag inte. För det tycker jag tycker att det var just den formuleringen. Ja faktiskt, att det kan han bli en liten ja. Men det, var en, det var en, jag berättade en gång för om den där upplevelsen. Ja. Han kanske sådde ett frö på något sätt i alla fall, att jag riktigt mm. var mogen för det då. Jag, jag skulle vilja fråga om uh, skådespelarens relation till regissören. Här finns mm. både skådespelare och regissören uh, kommande och nuvarande i publiken. Hur skulle du karakterisera den? Den relationen. Finns det någon sån universell regel som alltid är sant om, om relationen mellan en, en och hennes regissör? Oj vad svårt um... Jag tror utan uh... Lyssnande är det nog väldigt svårt det, det krävs För att en kontakt och för att jag, Först tänkte jag säga kärlek Men det, det behöver ju faktiskt inte vara det kan ju funka ändå, ibland. Men utan ett ömsesidigt lyssnande, eller framförallt ett lyssnande från regissören. Så det är nog det viktigaste, tror jag. Men hur relationen är... Jag tror att den är så otroligt olika för varje regissör. För det är min upplevelse här. för mm. Jag har verkligen helt olika relationer till alla regissörer som jag har jobbat med. Och det... Mm, mm. Så, så vad är det regissören ser eller, eller gör? Hur formar en regissör som är bra din roll? Vad behöver, vad ah, behöver jag du? Skulle jag skulle nog säga att det är lyssnande faktiskt. Att lyssna på, och då menar jag inte bara att lyssna så utan man lyssnar med hela kroppen och lyssnar till. Um, Bergman hade ju en fantastisk förmåga att lyssna till. Tankarna faktiskt, till mina tankar. Det var flera gånger som jag kunde, som jag liksom kom på honom på något sätt. Han, han fick mig ibland att tro att jag själv hade kommit på någonting. Det var jätteroligt. Så liksom, så var jag var stolt att tänkte att det där var smart. Liksom. Och sen när det har gått hela varvet runt så förstår man aha, det var dit han ville att jag skulle. Så det var bara liksom en liten manipulation. Men, men det är otroligt. Fin regi. När man faktiskt kan känna att man är medskapare. Och, och det är ett form av lyssnande tror jag. att, att han, Jag hade alltid en känsla av att han hade en hand i ryggen av honom. Mm. Att man äm, blev puttad. Han hade ju väldigt klart för sig tror jag vad han ville. Men äm, också enormt öppen. Och det är viktigt för då att få äm, gå igenom processen steg för steg. Att inte bli flyttad ja, jag det jag tycker det. För mig är det, det. Och det tycker jag... Och det har varit i mitt regiarbete också. Alltså jag minns när, när vi skulle börja med min svina längre så blev jag plötsligt lite rädd. Jag tänkte, bara, vad ska jag säga till skådespelaren? Jag? jag tänker mig inte har något att säga. Jag, liksom, jag vet det är inte säkert. Jag vet inte, det är inte säkert att jag vet vad jag tycker eller vad jag ska säga. Och så bestämde jag mig för att. Ja men om du inte vet vad du ska säga eller inte har något att säga så håll käften då. Och det tror jag faktiskt. Var en väldigt bra insikt för mig. Mm. För att det är ofta tycker jag i just processen. Men då, då menar jag inte att man ska prata. Jag älskar att prata, jag älskar att analysera och jag älskar att arbeta med manus och texten och allting. Men när man väl kommer till punkten när kameran rullar och när mötet sker. Liksom, när, när vi ska skapa liv. Då behövs det ibland inte så många ord. Därför att skådespelare har så mycket inom sig som kommer ut om man bara istället får öppna och bädda runt omkring så att det är varmt och att man kan falla mjukt och att det finns en trygghet mm. och det, det tycker jag är det viktigaste det är det viktigaste för mig också som skådisk tycker jag att, jag att jag får känna mig fri då kan man hitta ett rum på något sätt där man, sen är det ju bara för då att ta liksom och forma och plocka hem till som sen man kan klippa det där är ju roligt, för att jag tror vi tänker, klischébilden är ju att skådespelarna är rädda för regissörer, att regissörer är demoner. Och, och det, har ju också, det är ju också ett, ett ja. rykte som, som också Bergman till exempel har, det att, ja. att man, är, man har hållit folk i Herrens dukt av förmaning lite grann. Men är det möjligt att vara auktoritativ och trygg? Alltså att, att man kan vara en skrikande person till exempel och en, och en trygg person samtidigt? Det hoppas jag och det tror jag, för jag är... Väldigt oskrikande. Nej, men jag var också jätterädd för den rollen kan jag säga i regiarbetet. Att jag är ju, inte, jag har ju ingen auktoritet på det sättet. Jag tycker inte om det heller. Jag hatar när människor skriker. Det det värsta jag vet. Nej, men det, är ingen, det är ingen rolig arbetssituation tycker jag. Mm. Och det behöver man inte ha. Aldrig, jag tror, aldrig någonsin behövs det. det, finns ja, det kanske om det. Men jag tror att man kan inge respekt på andra sätt. Genom att um, jag respekterar varandra. Och respekterar scenrummet. Att det är ja, men som tystnad och lyssnande. Och det gäller från alla liksom, att skapa den här. Det är på något sätt ett, ett rum som man skapar kollektivt. Väl, väldigt tydligt från början tycker jag. Mm. På den är det ju ändå ett visst fokus på repetitionsarbetet. Mm. Att, att, att, att, att, att regissören gör... Det stora arbetet där drar liksom sitt ja. inför premiären. På filmen är det ju något som stört om att ibland repeterar man inte alls. Särskilt förstås utomlands. Så kan det hända att man kommer dit på dagen och får sina repliker. Och sen så sker allting i realtid mm. på något sätt. Förändrar det hur man, hur man behöver tänka som skådespelare på, på regissörens närvaro? Ja, teatern är ju en sån långsam process. Där har vi ju ofta två och en halv månad nästan att gå in i rollen. Och man, man börjar försiktigt och säger sina repliker och sen så gör man ett sceneri och så kommer man i, börjar man lära sig texten. På film måste du lära dig, det måste ju kunna texten nu kommer men Så att det är ju väldigt annorlunda. Men jag, jag tror inte jag skulle våga regissera teater. Jag har så mycket enorm respekt för teater. Jag tycker det, det, det tycker jag skulle vara så otroligt svårt. Det där överblicken och det där stora, har hela liksom visionen. Filmen är ju så undbart, för det är ju så uppdelat i små öar. Liksom. Ja, men, teater är ju bara ett rum. Film är ju månader och ja. månader och location som man ska hitta och, och det är, det är så, så undbart. Men... <laughs> jag, jag tror att de flesta nog ska det. tro att teatern är liten och filmen är enormt skrämmande. Ja, kanske, men jag vet inte. Min upplevelse är ju att det bara är... Men jag var så förvånad själv faktiskt. För jag, jag, jag trodde att jag skulle tycka det där. Jag klippar! Ska man klippa i tre månader? Jag kommer dö. Och så ska man mixa i två månader. Jag, tänkte, jag kommer somna. Och så bara älskar det. Alltså. alltså jag tycker det är så roligt. Och det är så spännande. Jag tycker verkligen det är fantastiskt Vad, vad, är, det som är, vad är det som är så roligt med det? Men det där, alltså, man gör ju filmen liksom... Fyra gånger på något sätt. Först gör du filmen i manuset och sen så gör du filmen på golvet. Och sen gör du filmen i klipprummet. Där skapar du ytterligare en helt ny process med det materialet som du har. Och det är ju en sån ljuvlig frihet. Förskådelsen det. har gått hem dessutom så då får du bestämma allt. Ja. <laughs> Kunde du känna själv som regissör att du hämnas lite grann? Så andra regissörer som aldrig har fattat riktigt? Nej, <laughs> Nej det tror jag inte. <laughs> jag har inga hemd i mig, tror jag. <laughs> jag vill inte ha det i alla fall. <laughs> det, det där alla har ju inte idag, den vanan eller, eller den respekten för teatern som du har, kan jag tycka lite mm. förvånande. Många tror jag tycker mm. att, att teatern är en lite föråldrad kulturform jämfört med, med till exempel filmen. Är, är det viktigt, tycker du, för filmregissörer att gå på teater. Ja, men teater är ju grunden till allting och jag älskar teater men det är ju en form som som behöver utvecklas också tror mm. jag det håller den nog på med tror jag Hur då? jag vet inte men jag tror att den är filmen har nu utvecklats lite snabbare ta. jag vet inte riktigt nu har inte jag varit på teatern ganska länge och inte jobbat på teatern heller på ett par år men um, jag har en förnimmelse av att den håller på att utvecklas. Jag tror det. Jag tror, jag vill det. När du kommer på hur, då kanske det ja, då du, ringer. du ska regissera. Ja, precis. Du ringer. Ja. Ha, har du en, en sån position? Kan du ringa vem som helst? Kan du ringa dramaten och säga, hörni? Jag, jag är redo. Ge mig en scen. Hur <laughs> bra. Jag vet inte. Jag tar det som ett ja, det är klart att du kan. Vem, vem skulle våga inte. säga nej nu? Jag vet inte. Det är inte riktigt ja. Du kan kanske väckla in det lite. Ja, precis. År. Ska du vilja, om, om du vågar? Inte nu. Nej. Jag är tokfrälskad i filmen. Alltså. Jag vet inte var det är. Jag har fått en sån här ny... Alltså, Ah, jag tycker det är så spännande med filmmediet just nu. Mm. Och jag, jag tror att det är lite svårt att kanske kombinera för mig. Eller när man är så där nyförälskad, så är det svårt att göra någon Vi tar klipp nummer två. Mm <laughs> Yes. Det var Miss Kiki. Kiki. Uh, om ni inte har sett Miss Kiki så ska ni hyra den omedelbart Älskar den filmen. Det kommer också att något folk i julklapp och så. Uh, Håkan uh. Liu, uh, för lång uh. debutera det uh, här. Jag, jag valde den här, det här klippet särskilt för du får spela så mycket lidande mammor och, uh. och du gör det jättebra. Men det är så härligt att se dig spela en dålig mor för en gångs skull. En ska uh. uh. eller inte hur skulle du beskriva Kiki? Uh. Är hon en dålig mor? Hon är lite grann. En ja, mod, det jag kan man säga. Hon har i alla fall misslyckats med sin roll som mamma. Jag kan man säga ganska ordentligt. Men det var ljuvligt att spela också. Det är otroligt roligt. Det var som att, men jag skulle beskriva Kiki som att hon är, hon är liksom på snedden på något sätt. Hon, allting är liksom på sniskan. Och det var så kul. Men Håkon hade också det här. Han skapade mig ett rum faktiskt. En fyrrum. Ja, men han skapade. Vi pratade jättemycket innan och improviserade runt olika scener och sådär. Men sen i film, filmsituationerna så, så sa han inte så mycket på något sätt. Utan det var mer att han, han kände att jag var liksom på väg på något sätt. Så att han bara gav mig mycket space tror jag. Jag, jag minns det som så. Det... Och så hade vi små nyckelord sådär. Och... Vad betyder det här? Små nyckelord? Vad är det? Att han bara kunde säga Ja, men jag tror att han var nyfiken precis som jag på vem Kiki var och hur Kiki blev till. För att hon, hon, hon kom, det var jättekonstigt. För det här är ju en väldigt ointellektuell gestaltning på något sätt. Det var inget som vi kom fram till att hon ska vara så här. Utan det var som att jag fick på mig de där kläderna. och sa, men fick vilka kläder. Och det var verkligen så att jag kan inte ha det här. Det är så klok. Och så plötsligt, man känner, då får man ju verkligen, då kommer den där liksom signalen till hjärnan fänga bort liksom. Det du vänder maskar. Ja, men det tycker Åkon också, men det tyckte inte jag. <skratt> <skratt> men men var det var som att liksom, rollen kom in i kroppen med den här konstiga och sen fick jag kika skor mm. och de var lite lite för stora. <skratt> <skratt> och det var så roligt alltså, För det var som liksom, när jag kom till sätta det här kommer inte få men så bara känns jag fan gillar de här skorna. Och så var det som att man fick liksom någon sorts vinglig, jag kan inte på då, ja. men en sorts vinglig gång liksom i som kom av och då blev hon som, som att hon blev lite småpackad hela tiden. Ja. Var, du, jag, jag ville välja scenen där i slutet var, där hon springer genom huset för att konfrontera honom och, uh, be, och be om pengar och så. Uh. Men det sig. Sen när jag såg om filmen för att, för att plocka fram klippet så syns jag att hon, du, du filmade bakifrån hela tiden. Man ser ditt ansikte aldrig, ja, men ja, ja, det var så mycket det. känslor där och så mycket i det där vinglandet. Ja. Så jag hade kommit ihåg det som att jag hade fått se väldigt mycket av din ja. tolkning liksom men Det, fick men det jag var <laughs> ja. ett väldigt, väldigt roligt arbete, tycker jag. Jättekul. Alltså. Det här var intressant. Det, det, en, en, en långfilmsdebuterande mm. regissör. Jag, jag tänkte innan, du vet, i dina första förra klippet så ser vi dig med Gitan Örby och Max von Sydom. Det är ju du som är dem nu. H, hur mm. gör du för att, för att försäkra dig om att din regissör är inte är rädd för dig? Ja, tänk på. Ja. <laughs> um... Oj, jag, jag tänker inte så, tror jag. jag. Jag tänker men med Håkon träffade jag på Göteborgs filmskola. Och vi började prata och hade ett väldigt roligt samtal. Och sen så, några år senare, så ringer han mig och plötsligt att Jag har en idé på en film. Och då hade han bara börjat skriva på morgonen. Och så möttes vi och så berättade han om idén. Så kände jag, det här är bara underbart. Mm. <laughs> och så blev det... Och man, jag, jag tror att jag mer går på mötet. och har man ett fint möte... Som är givande och tagande så, mm. så försvinner ju det där. Ja. Jag har så svårt själv att tänka att, jag, ja, ja. att någon skulle vara rädd. Liksom. <laughs> du fattar inte jag. Ja. Ja, jag tycker du är ganska imponerande. Alltså, <laughs> förlåt, men, men, men det, det är klart att ja, man inte kan inte bli så. lite så, här. Ja. Och så det, det kommer ju ändå ett, ett, ett arv. Liksom, tänker, ja, är liksom. Alla som hon har jobbat med, alla som hon har, har sett. Äh, Känner du att du har ett ansvar gentemot den scenkulturen och den filmkulturen som du kommer ifrån? Att nu ska det upprätthållas? Ja, lite har jag det. Lite har jag nog med mig. Alltså jag har en oerhörd... Men det är nog mer sådär... Väldigt enkla... Bana, jag tror att jag har i mig. Jag har ju liksom gått den skolan. Jag har ju jobbat så mycket med Ingmar Bergman och liksom fått det med mig så mycket så att jag är... Jag, jag tror att jag har en väldigt liksom, respekt för skådespelare, respekt för processen, respekt för uh, momenterna. Alltså, jag vill ha tystnad och sådana där saker, att man ska komma i tid. Alltså, men sådär där som är jätteviktigt, men som är en ömsesidig respekt när man jobbar i ett kollektiv. Som jag kan känna att det, det kommer nog därifrån. Ja. Men det är jag jättenoga med. Eller liksom, inte för mycket snack, sådär, utan det ska vara. Det kan jag känna att jag har. 2003-2004 så, så hände några saker samtidigt. Jag, jag kommer ihåg det här så tydligt för att och nu i, i filmtid så kanske ni har spelat in tidigare men ur uh -huh. men, men publikens perspektiv så kom allting på raken. Uh, för jag minns att jag jobbar som kritiker och vi gick och så uh, Christian Petris detaljer uh -huh. och så kommer han tillbaka till redaktionen på Nöjeskajn och sa okej, okay, givet årets film, nu vet, vi, nu vet vi vilken årets film är. Så nu kan vi börja skriva bästa listorna kändes det som. Och sen, precis innan jul så kommer Björn Rungens, om jag vände mig om. Uh -huh. Och alla bara, wow, det här var ännu, uh -huh. ännu bättre, ännu mer otroligt. Uh, och det två så olika filmer. Mm. Och du var involverad i bägge, och du var också nominerad för bägge. Ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Och sen där någonstans, ungefär samtidigt, så, så, så gör du också din novellfilm. Mm. Vad var det som hände mm. just då uh, i din karriär? Och tänkte du på det som, en, som ett särskilt ögonblick? Uh. Oj! <laughs> uh. Jag tyckte ju väldigt, väldigt mycket om både att jobba med Christian med detaljer och som med Björn. Det är Björn som har lite myntat det där uttrycket på snedden. <laughs> han har alltid pratat med mig om det och jag tycker det är så bra. Uh, men uh, vad som hände... Alltså, jag tror att han skapade en sorts frihet för mig också som skådespelare. Att jag, jag upplevde att jag fick en frihet i spelet. Som var väldigt roligt. Men det har nog inte knutit an till att jag började med eller att vi gjorde blindgångar. Det var nog mer att det var dags. Silla man hade <laughs> försökt peppa mig i några år att vi skulle göra någonting. Vi hade pratat, Silla namn som har skrivit manuskrivet till blindgångar. Vi har pratat många år. Både tillsammans nere i Skåne vid den tiden. Och har pratat om att liksom, komma igång med det. Jag tror att jag har pratat om det väldigt många år faktiskt. Mm. Men aldrig kommit till skott. Och då, då hade du sagt, jag vill bli regissör. Nej. Nej. Du har sagt, vi ska göra något. Ja. <laughs> okay. ja. Vi skulle göra något, det vore kul. Mm. <laughs> och sen så blev det så att via Silla och också den producenten så, så, så blev det så att blindgångare fick en sån här novellfilmsmöjlighet. Mm. Och då gjorde vi det. Så, så hade de ett ja. möte, de andra, de sa, Penilla. Du ska vara regissör i det här projektet. Alltså någonstans har ju ett beslut har ju tagits. Ja. Vem, var du, fick du ta dig själv? det själv? Gud vara svårt. Ja. <laughs> Nej men det var Silla som ringde upp mig tror jag. Nu har vi fått eh, möjlighet att göra en film här. Ska du med? <laughs> jag tror att det var så. Ja. Ja. Och du förstod att du ska regissera? Jag förstod du ska du spela. att jag skulle regissera. Ja. Ja, jag, jag försöker bara hitta ett ögonblick där du vet att, att att nu är det dags för det här. Ja, just det. Uh. Men du behöver inte berätta. Du inte riktigt vet. Men okej, okay, det uppstod. Det uppstod. Ja. Uh, ska ska vi sätta okay, klipp måste... resten av så Ja, det var jättekul. Ja. Så hinner du fundera. Det du. Har ja. du någon god i Du, jag tänkte fråga dig, kan du gå här? Fisken ibland, tycker jag. Han har ju ben sig själva. Ja, det är Tror du att det har något med det att göra? Att han Ja, det ser ut en Ja, det så det en konstig det konstig sjukdom. Tror det det det ser ut är så det Yes, det är ganska mycket kul som... ja. Ja. Det en pågår... härlig dialog. Pågår mycket här, underbar dialog, ja, precis. Underbar dialog. Det är, en, det är en, en minister, en hypokontiker som är gift med en doktor, men också mycket annat som, som pågår på mm. här. Det handlar om deras äktenskap, men egentligen då det finns han, han är minister, kanske statsminister, mm. det vet man inte, och befinner sig på någon slags um, i förhandlingar på ett, i ett farligt land, mm. man säger. Uh, Timebomb hette den på vad på, <laughs> på den engelska titeln. Mm. Och där så, så gissar man ju att det är något här i det här skapet som, mm. som kommer, att, kommer att gå i kras för det filmen är slut. Um, ja, vad tänkte du när du sa det här? Jätteroligt, det var otroligt länge sedan. Jag bara blev fascinerad, det är en fin dialog. Jättehärligt, jättehärligt. Men, du, Men jag tänkte på det ja. du sa innan också. Det, det är ju ibland så att att... Att det inte är sådana där beslut, nu ska jag regissera. Jag tror inte jag har haft det, utan det är mer såhär, plötsligt så glider man in i det. Lite så har det varit för mig, tror jag. jag så står man där med glider kameran. Glider in till vänster om kameran och alla bara lyssnar på Eller så är det jag säger. som inte kommer ihåg sånt där. Men jag, jag känner mig att jag har liksom glidit in i rollen. Och att det beslutet att börja regissera, det är också något som har liksom sakta vuxit in i mig, tycker jag. ja. Oh, när, du, när du läste till exempel det här manuset, mm. såg du bilderna ja. direkt. Förstår du genast hur, hur bilden ska se ut? Alltså var man ska börja. Det känns så extremt oöverkomligt att, att förstå hur, du, hur man vill att filmen ska se ut. Liksom. Ja, oh. men min fantasi går igång direkt. Mm. Men där har du ju också en fotograf med, Anders Boman, som är underbar. Vi satt ju, det där är ju en lång diskussion. Så att det är ju inte så att man bara kommer kameran... Man har ju, tack och lov, en liten förberedelseprocess. <laughs> man kan liksom diskutera om vilken typ av film man ska göra. Och... Men, men hade och du en ja. självsäkerhet i att, i att du vet? Eller börjar du med att fråga alla andra om... om... Ja, väldigt om mycket. Nej, nej, men det... Um... Nej, men det är också en process, tycker jag. Det, det är ju någonting som också växer fram. Jag visste inte heller med Svina längre, tror jag, hur... Jag hade, man har ju alltid en bild i huvudet. Men det gäller ju också att inte fastna i den bilden på Nej. något sätt. Så att det blir fasigt Utan att vara öppen för allas... Men där hade vi också ett långt samtal innan med Anna Asp som gjorde scenografin och Erik Målberg Hansen som fotograferade. Och när vi liksom tillsammans... Började prata om färger och mm. ja, hur man relaterar till olika filmer och vad det är för känsla man vill åt. Och, och det gjorde vi ju här också. Så att det, det... Den processen är ju jätteviktig. Mm. Och den tycker jag är så kul att man faktiskt gör det. Alltså film är ju så otroligt kollektivt. Det är ju ett kollektivt arbete från början till slut faktiskt. det, det är det som är så härligt tycker jag. jag. Jag vill inte säga emot, för det är det. Ja, det är det. Men jag tror man också kan, kan se från Svinnelingarna att, att du är väldigt trygg i, i vad du vill ha. Uh, så det handlar väl också om att skapa Aa. en stämning. Eller liksom att, att just den där kommunikationen är, är regin. Aa. Man tänker ju på det. Jag, tänkte, jag har tänkt på det hela samtalet som en process mellan regissör och skådespelare. Men det är ju precis lika mycket till alla andra. Ja, verkligen. Du som har jobbat med, med Nyqvist till exempel, så och... Mm -hmm. Jag skulle kolla här vem som filmar om jag vänder mig om. Och det var Ulf Brantos, mm. till exempel. Som du har sagt att, att nästan att bägge med tankeläsare. Ja, att, de, att de följer med kameran det ja. som skådespelarna tänker- snarare ja. än det som sägs i rummet. Uh, med, när du har den insikten och du förstår det om, om foto- hur väljer man då? Hur valde du till exempel att uh, fotograf försvinner längre? Oj, det var, um, det var en lång process också- men det var faktiskt Erik som ringde mig. och eh, Sen hade jag sett en soap som han mm. plåtade. Och, som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Och den utspelar sig i två slutna rum. Och jag var väldigt nyfiken på det. Hur han hade liksom kommit fram. Därför att den, jag var så fascinerad över hur man kan hålla en film i två slutna rum. och Sen visste jag ju att Svinalängorna kommer också utspela sig väldigt mycket- i slutna rum. Och då var jag liksom nyfiken på det. Och sen så... Ja, ja. så blev det. Också. Och blindgångare, en stor del av blindgångare- är också sittande. Ja, Men också huvudpersonen personen i. I, ja. i ett inlöst ja. fysiskt i ett rum. Så, att, <gåll> så det, det var en liksom problematik som du var bekant med. Kan man säga. Ja, det är sant. Det mm. var intressant. Okej, okay, jag märker nu att tiden håller på att ta slut. Så Oj. nu måste vi prata om svinlängarna. längre ja. äh, Äntligen. <gåll> Hur... Du hade läst boken, var det så, ja. självmant, och visste och då visste du att det här ville jag göra någonting på. Nej. Nej. Okej, okay, då börjar <laughs> vi från början. Vad var det som hände? Allting gick ganska fort. Jag tror att det hände under ett dygn, eller två dagar kanske. Jag läste boken mm. och kände att det, fanns ett, det finns någonting i den som jag tycker väldigt mycket mm. om. Och framför allt den här... Berättelsen om flickan. Och, och, och där. Det handlar ju om en flicka. Hennes gestaltning tycker jag om. Och samtidigt så, så ringer Ralf Karlsson från Drakfilm faktiskt och Som frågar mm. mig om jag vill göra det här. Jag hade i stort sett slagit ihop boken. Ja. Och han hade så det rättigheterna. Var... Och han ringde till dig. Han hade i rätt i att han ringde till mig. Och vi hade pratat tidigare om eventuellt att samarbeta. Så att det, han sa ja, till mig att han brukar, han, han brukar liksom ett bra tag när han försökt få dig ja. Men du har alltid sagt nej, nej, nej. nej, nej, nej. Men ja. här var du ja, sa du. Ja, mm. det gjorde jag faktiskt. Och, och varför, var du... var, varför visste du? Ja, det är var... den här lilla tjejen. Det, det, det, det, det finns någonting... Oh. Det har varit från första början- med hela det här arbetet det finns någonting i den här flickan den här lilla överlevaren den här, alltså det finns jag vet inte, jag måste ha sett att det finns ett hjärta på något sätt, ett litet litet hjärta som ligger och pickar där som jag bara jag bara älskar henne liksom och så vet jag, och det, i boken så vet vi ju inte riktigt om hon kommer klara sig det är inte tydligt på något sätt men, men jag har alltid haft en känsla av att hon, hon kommer fixa det här hon kommer klara det på något sätt mm. Och det, jag tror att det var det så mycket som jag tyckte så mycket om. Att hon har någon sorts överlevnadsinstinkt. För, Och det har varit viktigt för mig i hela, hela processen. För, för filmen är annorlunda än boken, kommer jag ju säga. Ja. Mycket, väldigt annorlunda ja, strukturen. Jag har till manuset, eh, har du skrivit själv tillsammans med... Melolita Lajk, ja, som är en nära vänt med en gammal kompis. Mm. Um. Var det också ett självklart val? Visste du att det här, jag måste skriva den här filmen också för att kunna göra den? Nej. Det blev så. Mm. Uh, det var mer att det växte. Att, um, nej, det, det blev nog mer så att jag kände att... Jag hittade inte nyckeln, faktiskt. Så var det. Jag hittade inte nyckeln till vuxenhistorien som finns i bok. Eller, jag ville göra en vuxenfilm. Mm. Det visste jag. Och... Den nyckeln hittade inte jag i bara genom boken. Och jag vet att när jag började läsa, när jag läste med tanke på mm. att det här kan bli en film. Så började jag redan fantisera om att vem är hon som är vuxen? Vad, vad händer med... Oss, om vi lever det här livet vilka val har hon gjort i sitt liv hur ser det ut, var lever hon någonstans vem är hon gift eller var hon alltså, det var bara som hela min fantasi gick igång på vem hon är idag och det var lite så, det var där den processen började och också med mycket tack vare hjälp från ja, dels Ralf Karlsson och sen så också Piodor och Gustafsson på institutet som peppade mig att ta det steget liksom att göra det Ja, göra det till mitt och då frågade jag också Lolita om hon ville vara med på den mm. resan som sen blev en resa <laughs> som jag har hållit på med länge, länge, länge och det, men jag är otroligt glad att vi gjorde det och jag ska framförallt säga också att vi fick ju en enorm stöd från Susanna Alakoski också som har varit så otroligt generös med sitt eget verk att bara kunna liksom sagt, nej men ni ska göra det ni vill göra, det här är ett film med ett eget verk du, det är fantastiskt. Jag tror det. att den vuxna Lena kommer att ha det så här. Frågar du, Bara du, du om hennes välsignelse eller, eller lät hon? Susanna sa bara, jag tänker inte säga ett ord. Ett <laughs> varje Inte ja. ett knyst. Jag var med, sen skickade vi manus till henne. Så att hon har fått läsa och tycka och så. Hon sa, hon sa ett knyst sa hon väl ändå. Alltså något sa Inte hon. om, liksom, ja. nej. Hon sa, jag tänker inte ge någonting. Mm. Så att det var en lång process när Lolita och jag har fantiserat runt och byggt den vuxna Lena. Så vi, vi har två par, då har vi Lena och hennes man och sen har vi då hennes föräldrar. Mm. Och hennes föräldrar spelar så av Oti Mäntbä och Ville Wirtanen mm. som är fantastiska. Mm. Men de är också från Finland mm. och det tycker jag är förstås är jätteviktigt eftersom finskan blir rätt och de svär på ett extremt övertygande sätt och, och, och de är otroliga. Uh. Men hur, hur, hur fixar ni det i inspelningssituationen? Du har väl inte skrivit dialog på finska, det får vi utgå ifrån. Nej, <laughs> Nej den um, fick vi översatt. Men sen är ju de också fantastiska skådespelare. De är underbara, alltså. de är bara och så älskar att improvisera. <laughs> så att vi, vi bestämde, tror jag, på ett ganska tidigt stadium att, uh, alltså jag gav dem väldigt fria tyglar. De är ju enormt expressiva så att vi har alltid haft varje tagning tror jag vi har haft en, en expressiv början och sen så ett litet lugnare slut så att jag vet att man kan liksom, man kan alltid hitta någonting. I. Men det var ett väldigt fint sätt att arbeta tillsammans med dem speciellt med Oti. Men vi vi jobbade så nära varandra så att det men de pratade ju finska. Och jag, alltså det, det går ju så fort att filma så man hinner ju inte med. Jag bara tänkte, det var, var ju slog jag och sen när vi satt med klippningen. Att vi inte visste vad de sa. Det var ju var liksom helt upplöst. Så att det... det... Vi, vi klippte på intuition väldigt mycket, finskan. Men sen så kom de här älskade skådespelarna och gjorde eftersynk på en del grejer. Och då fick de också godkänna. För jag var mm. väldigt orolig faktiskt. Och jag kände att jag ville ha deras välsignelse framför allt. Över att vi inte gör ett schablonporträtt. För det är mm. så lätt. Och um, jag hade hört någon också som tyckte att det var för mycket svordomar. Och de nej! Det är precis så det ska vara. Så de, de har godkänt det. Mm. Du har ju själv jobbat eh, förstås i Danmark till exempel och också, mm. också i USA. Det kan vara svårt att komma till en annan kultur ja. eh, och, och filma. Kände du att, att det fanns ett avstånd mellan ditt självklara sätt att jobba och deras? Nej, nej. Nej, men vi älskade varandra. Vi hade så otroligt roligt. Mm. Och, um, men de är ju också såna här teater. Jag känner att där kommer väldigt mycket av våran teatertradition. Vår gemensamma tradition. Jag känner att jag har ganska mycket från min utbildning. Det var vart, vi åkte ju liksom till Helsingfors om vi skulle titta på teater. Jag kommer ju liksom från Penka och Brecht och hela den mm. traditionen. Det var ju när jag gick på senskolan. Det var ju det som var... Så då åkte man ju till Helsingfors och tittade. Det var ju liksom så, teaterstaden. Ja, ja de var ju precis. liksom det. Så, att, så att jag känner mig ganska nära besläktad med den traditionen. Mm. Men det, det, var, det var ett fantastiskt möte, måste jag säga. Vad väldigt roligt. Om man eh, har läst boken Svinna längre och älskar den. F finns det... Är det bra eller dåligt, tror du? Jag vet inte. Just nu, för alla som ska se det strax. Nej men det är klart att det är en otrolig, eller vad ska man säga, det, det är ett ansvar som jag har då när man har gjort det här. Men ähm, jag känner samtidigt att det är, vad vi har gjort med filmen är ju på något sätt en essens av Svinalängorna-boken. Det är som en. Ja, ah, jag vet inte vad jag ska säga, men det, det är klart att man kommer bli besviken på scener som inte är med och sånt där, men så är det ju alltid. Mm. Och det, det, det fina tycker jag är, ju, ja, men som det kan bli ibland, att ett plus ett blir tre, att det blir ytterligare någonting annat. Och jag är otroligt glad att Susanna har tyckt om filmen också. Det, det betyder, mm. att jag kan säga att det betyder allt att, få, att hon gillade det och gav sitt godkännande. Vi ska öppna för publikfrågor alldeles strax. Så jag ser det här nu så ni hinner förbereda er. Och vara lite nervösa en stund och så där. Och sen markera och sen kommer det en mikrofon. Om ni är en sån som brukar få hjärtklappning innan så det är det dags nu. Jag skulle bara vilja avsluta med att fråga. Vad du ska göra härnäst? För jag tror att du kan ringa vem som helst och säga nu vill jag göra det. Du? Ja. <laughs> jo. Nej men jag... Jag är lite fatalist så att jag, jag känner lite som om det var innan Lena ramlade knät på mig på något sätt. Och, och när den möjligheten kom så känner jag att jag jag ska nog vara lite öppen att ta och bara vänta och se vad som händer. Och om det är en historia som vill berättas så ramlar den väl ner, tänker jag. Och lite... Jag passar på att njuta av det som är nu och försöka ta det lugnt med, med beslut, tror jag. De... Jag är väldigt sugen på att börja så de, de som sitter i publiken med ett riktigt bra manus just nu. Ja, skicka händer. Hur <laughs> man kan få ett sådant bra... Ja, ja, ja, ja. Så, så det kan ramla imorgon? Det, det är okay ja, det kan det hända. Ja, jag kanske går igång imorgon. <laughs> Det var bra, var roligt. All right, ska vi se om vi har några frågor i publiken? Nu säger jag inte riktigt, just lite starkt, ska vi se. Yes. Ja, hej. Uh, och tack för ett jättefint samtal. Um, jag skulle vilja veta hur det kom sig att du fick rollen som Darth Vaders mamma. Var det George Lucas som hade sett dig någonstans? Eller? Det är ju... Ni har inte berört Hollywood alls. <laughs> um, det var faktiskt en slump. Liten slump var det. Jag var på en middag i Berlin under Berlinfestivalen och var på ett lite märkligt humör kan jag säga. Jag var på så här. jag var så där jag liksom, här namn. Nu ska jag ha kul. Lite så var jag på något sätt. Och sen hade jag Rick McCullum som är producent för Star Wars bredvid mig. Och vi hade så fruktansvärt trevligt. Jag känner honom lite för att han hade gjort de här Young Indiana Jones som Bill August Ja, Och jag hade en liten plutteroll i den där också så att jag eh, kände honom lite grann. Men vi hade bara faktiskt en väldigt trevlig middag. Och två dagar senare så ringde han och frågade om jag ville komma över och vara med på en casting. I, i London. Så det var liksom... Va? Ja. Så det, det var en slump och en tur. Du hade ju inte sett Star Wars-filmerna då? Nej. Vet vad Det var så pinsamt? men jag har ju inte sett det. Han du ju innan du åkte dit? Ja, jag hade. Det var väldigt tur att ta ledigt från jobbet ja. men jag och Jag gick på scenskolan och höll bara på med teaterna när den där hela Star Wars-vågen kom. Så jag, jag var ju inte med, liksom, var det Star Wars? Nej, men jag såg alla tre. Ja. Och älskade de faktiskt. Den där första är ju underbar. Alltså. Mm. Ju... Jätteroliga. Mm. Mm. Yes. Hej, jag skulle gärna vilja veta lite mer hur du arbetar när du förbereder dig för en roll. Ja, hur gör jag egentligen? Jag tror att jag, alltså rent bildmässigt så kan jag känna precis som att när man börjar läsa. Jag förbereder mig rätt konstigt kanske. Men jag, jag, jag läser och sen läser jag mer och mer. Och sen kan jag känna som att den liksom, Så går ju fantasin igång. Och det är mer... Alltså jag kan känna rent fysiskt mer. Som att en roll liksom kommer närmare och närmare och närmare och närmare. Och till slut så sitter den på axeln. Som att det först är någon där borta. Och sen sen kommer ju den här processen som vi pratade om med Kiki. Att man får kläder. Det hjälper ju jättemycket. Och det där... När man börjar tillsammans prata om hur ser hon ut. Vad hon på sig? Och... Det är ju mer när man jobbar med film. Men eh, på teater har vi ju mycket längre tid. så Då hinner man ju liksom gå och fantisera och känna och pröva kläder under repetitionen. Och... Men jag tycker kläder är väldigt viktigt. Det där med skor, va? Alltså det, det börjar jag alltid repetera i liksom riktiga så att, så att det rätt känsla ganska tidigt. Väldigt känslig för det där med kläder faktiskt, när jag tänker efter. <laughs> nej, men, nej, men alltså det där att känna efter att det verkligen är rätt. Jag kommer ihåg Bergman, han var så envis med att jag skulle ha på mig... Alltså, jag tror att det är tre olika pjäser vi på mig. Att jag skulle ha sådana här empirklänningar. Och Jag såg inte klok ut alltså. Och dessutom kände jag mig skulle man hade fått barn som så inte var så klok. Det kändes som att man hade graviditetsklänningar. Och, han, och det var in till kostymprovet så var han envis med att jag skulle ha de här empikklänningarna. Tills han insåg att det var ju inget bra. Och då, då, då ändrade vi liksom. Men det blev alltid i sista sekunden. Han kom alltid med de här Men det var roligt för då handlade det också om att våga ta den platsen och känna att det här är inte... Jag kommer ihåg hamlet, för då blev det liksom sen att vi tog... Som det ofta kan bli att regissörer blir så förälskade i repetitionskläderna. Mm. Så då sydde han en klänning av min repetitionsklänning. Och som bara var sådär, yes! Man bara känner att det sitter i karaktären. Jo, nu har du blivit en, en, en i raden av Bergman-aktörer eller Bergman-aktresser som, som har, blivit, som har liksom långfilm, gjort en långfilm. Det är tidigare Maxon Sydow, Gunnar Lindblom, Liv Ullman... Elan Josefsson. Det är ganska imponerande samling och lite ovanligt också. Men vad tror du liksom han har gjort med er alla för att ni liksom ska... Jag tror att han har fått oss att älska skådespeleriet på något sätt. Filmskådespeleriet mycket. Alltså även teater. Jag har ju faktiskt jobbat mest med honom på teatern. Men... Jag kan tänka mig att det är det som kanske vi alla upplever en oerhörd kärlek till gestaltandet, tror jag. Och kärlek till... Ja, men jag kommer återigen in på det där med lyssnandet på något sätt. Att våga lyssna. Det handlar i... Lyssnandet är ju så viktigt för det handlar om att lyssna inåt på sig själv. Lyssna på mig, jag menar... Jag tyckte det var en fantastisk upplevelse nu när jag regisserade. Att det, var, det slog mig plötsligt att jag var, jag var som två personer. Det var som om halva jag. Här var jag skådis. Och här var jag regissör. Att, jag tycker i alla fall att mitt största verktyg som, skådis, det är, som skådespelare. <laughs> det är ju intuitionen. Och intuitionen att hålla liksom det här membramet på något sätt vidöppet. Att det är alltid, det är ju det som leder Hela tiden Så fort jag har alltså att inte kompromissa med, med den lyhördheten Och där var jag skådis Samtidigt som i huvudet var Var regissören som var liksom, hade tid på klockan Och nu har det gått för mycket film och där borta är det problem Och nu ska vi hinna med den också imorgon, och så, den här simultan. Det var jättefascinerande tycker jag Med de här två Jag tyckte väldigt mycket om det De två olika delarna Av mig mm. Upplever du dina skådespelare litar mer på dig, för att de vet att du förstår vad de håller på med. Ja, kanske. Jag hoppas det. Vet jag du hoppas vad det, de jag vet på inte. Med? Jag vet vad de håller på med. Ja. Vad, är det ja. man, vad är det man säger. Uh, alltså, jag, jag, jag, jag tror att jag kan känna, därför att jag vet själv om man är i en process. Det var också därför som jag tog det här på allvar, tycker jag, med att inte prata för mycket. Mm. Därför det är väldigt lätt också att avbryta en process som är igång. Man kan känna någon, när någon är, man ser att någon är på väg någonstans och så alltså vet du inte riktigt vart. Och då är det så otroligt viktigt att bara liksom åh, fortsätta liksom, vara där. Mm. Och, men det tror jag att jag kan... För de som är regissörer i, i publiken nu som tänker att jag har inget membran, jag har, vad ska jag göra? Alltså... <laughs> Men, nu jag spela bara. <laughs> Nej, men men finns det, vad ska man titta efter? Eller vad ska man känna efter? För att förstå, nu behöver jag ge lite mer plats här. Men intuitionen är ju intuition. Det är ju samma som i livet, tycker jag. Det är bara det att vi har utvecklat den som, som skådespelare mycket mer. Att, att man hela tiden är... Eller ja, jag vet inte om alla. Det är säkert de som inte alls håller på så. <laughs> Det är bara Jag tycker det är så otroligt intressant. Därför att jag märker varje gång... Eller de gångerna jag inte har lyssnat på min intuition. Och gjort en kompromiss. Så kommer det efter tillbaka. Det slår alltid. Det kommer tillbaka. Mm. Och det, det, det har jag mycket på under. Under regiarbetet också. Och som jag verkligen har lärt av. Både Bergman, Widerberg Och alla de stora som jag har jobbat med. Att det som de har som en gemensam nämnare allihopa. Det är ju det här att inte kompromissa. Med intuitionen. Att inte kompromissa med liksom sin vilja och, och känsligheten. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Du svarade redan på Men jag undrade vilka andra regissörer som är förebilder för dig i din roll som regissör. Och varför Bergman och Widerberg nämnde du. Men det kanske finns andra. Mm. Um. Jag tror inte jag tänker så mycket förebild. Det är nog mer att jag plockar på med bitar som jag har upplevt, har varit oerhört kreativa i processen. Och där kan jag känna arbetet med Håkon var fantastiskt. som gav mig liksom en nyckel in till att komma vidare tycker jag som skådespelare att, att liksom göra något nytt, bryta en liten ny mark som jag inte känner att jag har gjort förut. Något som jag tyckte var roligt som var spännande. Um, så det är nog mer att jag plockar med mig men också det här med att inte kompromissa med sin intuition och med... det är ju också Roy Andersson han började redan, jag menar, redan när jag var 17, så kunde jag ju se en regissör som inte ville liksom, kompromissa med sig själv eller med, med sin konstnärlighet skulle jag vilja säga uh, så att det, det... ja det, det jag tar nog med mig bitar och Bosse som aldrig heller kompromissade med, med sin konstnärlighet. Och det var ju hans storhet också. Så det, där, det är viktigt, tror jag. Det känns mm. som att du har nämnt Perfly. Och Perfly äh, ska vi inte glömma. Ja. Ja, hur, kan du berätta det, lite om din, om din relation till Perfly? Ja, men det är bara, alltså Jag älskar att jobba med honom. Det, det, det, jag tycker att han är en fantastisk regissör. Jag skulle säga att han är nästan inte en regissör. Han är mer en forskare på något sätt. För att han forskar liksom i det mänskliga psyket. Det, det, det har varit också otroligt lärorikt. Men han jobbar också med en väldig frihet med kameran. Alltså nu jag menar frihet med kameran så menar jag alltså det är inte det att, det är, att det inte är repeterat utan vi repeterade. Nej, vi repeterade faktiskt inte speciellt mycket. Vi, vi improviserade och pratade jättemycket och förberedde oss väldigt mycket. Mm. Och sen visste vi lite var vi skulle gå och stå. Sen lät han kameran gå. Men han filmade inte på film heller föreställningar som jag var med i. Utan det var på video så att då har man råd lite mer och ta mycket material. Men sen gjorde man liksom den överens, över, överenskommelsen som man hade gjort för den scenen. Men sen lät han ofta kameran fortsätta. Så att det aldrig blev ett tack utan scenen bara fortsatte. Och där kom många jättefina moment fram i. Och det vill, visste vi ju på något sätt. Så vi hade ju den friheten att kunna Fortsätta improvisera och det, det var jättespännande. En mm. uh, fråga här uppe. Alltså där. Jag tänkte på att du berättade att du blev så drabbad av den här berättelsen om Lena. Mm. Eh, Vad tror du det var i, i den som gjorde att du fick sån kontakt och kände att eh, det här vill jag verkligen berätta om? Uh, ja... Ja, alltså på något sätt så gör man. Jag, jag tror att man omedvetet på något sätt gör en historia till sin om man vill gestalta den. Jag tror att jag kanske. Jag har inte levt alls ett liv som Lena på något sätt. Men jag kan känna igen mig i hennes betraktande. Och det var en bild som jag hade väldigt klart för mig från början. Att det här är en liten flicka som betraktar omvärlden. Och jag kan inte riktigt förklara det heller. Men det är det. Och en flicka som är rädd. Tror jag. Och det kan jag känna igen mig Som barn. Det där att herbargera rädsla på något sätt. Att, fast jag inte alls har den här uppväxten alls. Det finns inte i närheten av. Men, men jag var nog ganska rädd som barn. Och, och det där jag, jag tycker det är intressant att se ett barn härbariera rädsla hur man tacklar det jag tror att det var det som jag var väldigt fascinerad av. eller som kändes viktigt också tror jag det, det är väl det det är ju både någonting som, man som jag personligt går igång på och sen kan jag också känna att det här är en viktig historia idag, det är ju jag tycker det är viktigt att berätta den här historien. Det finns många barn där ute som sitter som Lena nu. Och det kan man inte berätta nog om på något sätt. jag undrar hur Hej Simon. Hej. <laughs> Vad roligt det skulle bli att se filmen om. Ja. Simon spelar alltså i filmen. Han har inte nu sett den. Mm. Nu blir lite spännande. Alla bara, vem, vem, vem, vem, vem, vem? Vad ska du fråga Jo, jag undrar det här med Hilla. Hur, hur processen att hitta henne, Att hon, hon som spe, alltså spelar Lena som barn. Hur gick det till att hitta henne? Hur den processen såg ut? Uh, det var en jättelång process. Därför att jag hade först en idé om att lilla Lena skulle prata skonska. Därför Eftersom det utspelar sig i Ystad. Så att jag letade med ljus och lykta i Skåne väldigt länge efter ett barn. Mm. Sen började jag nog sakta känna att det blir lite mycket med både finska, skånska och eh, stockholmska. Så att jag började liksom tänka kanske lite om faktiskt. Och sen var det faktiskt så att Nomi var på middag hemma hos oss. Och så var det Nomi som sa att ska du inte titta på Tehillah? I alla fall. Och Tilla var ju med i män mata kvinnor. Så hon, yes. hon är faktiskt Nomi som barn. Men hon har ju en väldigt liten roll där. Men hon är med. Och Nomi pratade så gott om henne. Och så, så var det. Och sen så eh, tog vi kontakt med Tehilla. Och, och Jeanette träffade henne. Och så visade det sig att hon hade... Flera syskon. Vilket var väldigt praktiskt också. Så vi fick en liten lillebror på köpet. Jag tänkte, hur har ni ja. lyckats med de där ögonen? Att de alla ser så lika dem ut. Och sen så fick vi en liten mellansyster till nutidsfamiljen också på köpet. Så att det blev ett väldigt lyckat <laughs> möte. Så vi fick tre barn på köpet. Och det var väl tre veckor innan inspelningen tror jag. Eller sånt där. Det mm. var var här. Sista frågan. Ja. Varsågod. Jag heter Elina och jag går på Kalle Flygare. Och jag undrar vad du skulle ge för råd till unga skådespelare. Oh, vad roligt. Hurra att få det frågan. Råd. Jag vet att ni fasar, Vilket men det är den viktigaste ansvar? frågan. Mm. Eh, ge inte upp. <laughs> skulle jag nog säga... Ge inte upp, det är en tuff bransch. Och, um... Lyssna på din intuition. Tusen tack. Tack så hemskt mycket. Jättetack. Du har precis hört ett avsnitt av Cinematekets podcast. För att lyssna på fler avsnitt eller få mer information om aktuellt filmprogram besök oss på www.cinematekit.se.